Я не можу ступити ті три кроки, щоб обняти її. Ноги не йдуть. А Слава дивиться мені в очі, ще з образою, але й жалістю чи то з примиренням каже. Сходи до дільничного лікаря. Обов'язково. Але у наших пострадянських лікарнях зроблено усе для того, щоб не лікувати. Ти йдеш до реєстратури, а там сидить тітка з намальованими бровами і губами, наче лялька вамп. Ти називаєш адресу. Вона відшукує картку і пропонує тобі пройти гінеколога і флюорографію. Тітка бачить, що ти ледве тримаєшся на ногах, але наполягає на своєму. Хоч би пацієнти упав, перед реєстратурою вона торочить своє. Бо в поліклініці такі правила. Ось що головне. Ти маєш відсидіти півдня, щоб отримати дозвіл на так зване безкоштовне медичне обслуговування. Оте їхнє обстеження – папірець 10 на 10 сантиметрів, який потрібен, мов, свині на ритники. Чому? Та тому, що гінеколог подивиться тебе аби як, для порядку. Тричі списана апаратура просвітить твої легені задля годиться, опромінивши їх. Але суспільство не може звільнити людей від рабства в будь-яких його проявах, не може. Така природа суспільства. Воно встановлює правила – і вимагає їх виконання. Це його спосіб пригнічення особистості. Якщо ти приймаєш ці правила, то виживеш. А ні, то ні. Але я, попри все, відпрошуюся у редактора з роботи і таки йду до так Таки відсиджую біля кабінетів. Таки потрапляю на прийом до дільничного лікаря. Голова вже йде обертом і заносить на поворотах Після флюорографії мені доводиться пройти ще й рентген-легень. Можна без рентгену, ваше право. Але як нам встановити діагноз розмірковує дільничний, якого не раз турили за пристрасть до зеленого змія? Нарешті діагноз є двостороннє запалення легенів та гіпертонічний криз. Тиск 200 на 110. Ось направлення у стаціонар, каже дільничний. Якщо немає місця, ідіть просіться на денний, але вам вкрай треба лягати. Мість немає ні у звичайному, ні в денному. На лавці у коридорі терапевтичного відділення сидить бабця, у якої гемоглобін шістдесят. Он у людини, який гемоглобін, і то ніде класти, горланить чергова медсестра. Пруться й пруться, скільки їх буде. Приходьте через два дні. У голові немов би гудуть бджоли і лунають уривки фраз медиків. Рентген-легень. Ваше право. Просіться, немає місць. Гемоглобін, гемоглобін. Приходьте, ніде класти. Щосили трускроні. Піднімаюся і йду крок за кроком туди, де закінчуються їхні правила. Мені відомо одне. Тут, як і скрізь, Правлять бал гроші. Прийде зараз хтось із місцевих магнатів, одразу розсунуть ліжка, випишуть трьох, чотирьох, скільки треба, і покладуть його в окрему палату. За порогом починаються інші правила. Там проїжджа частина дороги, і там треба триматися, щоб не впасти, інакше тебе переїдуть, розімнуть, розчавлять, рознесуть і розметуть. У висновках напишуть, що ти порушила правила. Того ж дня опинилася у двокімнатній квартирі Слави, де вона жила, а точніше живе й нині зі своїм полковником у відставці. Слава вранці і ввечері штрикала мене антибіотиками, від яких рвало заднє місце. В обідню перерву вона умудрялася ставити крапельницю. Решту часу я спала, притулившись до батареї. Мені снилися літні сни. Море, пісок, човен з вітрилами. Слава послала чоловіка до мого будинку, щоб передав записку квартирантові, але на наш великий подив там нікого не було. Не проглядався навіть слід від «Фольксвагна». Все занесло снігом. Відставник замкнув двері кочегарки з допомогою ланцюга, а записку про всяк випадок залишив у щілені вхідних дверей. Я вже не думала, чи хтось грабує будинок, чи перекидай речі у моїй кімнаті на другому поверсі, чи скріпляй ночі сходи під чужими ногами, порикуючи, мов звірі. Навіть про сніг на горищі, який там вивершувався, мов, айсберги, згадувала час від часу лише на мить. Вечорами крізь сон чула, як шепотілася Слава з Валерою, укриваючи мене ще однією ковдрою або переносячи телевізор у свою кімнату. Перед кожною дозою ліків мені належало поїсти. Або хоч би випити чаю з агрусовим варенням, на що йшли колосальні зусилля. Вони масажували, ставили гірчичники, але все те відбувалося майже без моєї участі. А після процедури я знову провалювалася у сон. Валера наполягав, щоб Слава привела додому лікаря. Слава говорила, що аналіз крові у порядку – але чому не проходить слабкість, вона не знала. Зате знала я. То була глибока, чорна яма депресії. Вибратися звідти все одно, що одужати. Глава п'ятнадцята. В товарному вагоні. Несподівано зависніло. Савка зупинився посеред вулиці і завсміхався слабкому ленінградському сонцю, яке спиналося на сході. Він не знав, куди йти. Боліли обморожені пальці на ногах.